Er-Rahman Er-Rahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Was-salatu was-salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sikuas të nderuar, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takojmë përsëri në takimin ton të radhës, të zakontshëm çdo të hënë nga ora 20:30. Në emisionin tashmë të njohur për të gjithë juve çka thot Feja. Në takimin e kaluar kemi qenë duke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 mësë pajtim eventual, madje, edhe në qovë se nuk vijet dhe të këmësë pajtimi, regullimi jetës tonë dhe të bëhet në baza të shëndosha që nënkuptan, duke u frimzuar dhe duke u udhëzuar me fjalt e Allahut dhe fjalt e pejgameris dhe kështu të bekuar fillojnë udhëthimin e tyre në jetë në kësaj bote. Mirë pa, nuk përfundën e tëra këtu. Nga se gjitha këtu janë, dhe tëtë,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 të këtë më te për sukses në prishnët mirët, se së i mirët të ndikon dhe të regullan të prishnë. Epse ndodhë kjo, por thash e para është me është peshtuar. Dhe gjithë është të pastaj, kur vimën fëmija, dhe nuk e gjenë, prindin, shembeltyr për të mirë, dhe gjenë një farlej, një farlej kundërshtimi mes asaj që u thuhët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 Pastaj në avijandë dhe i thotë nuk duhet shumë të bëhet kjo nuk, nuk e kuptën e një udhëzimin gojor. Nga se për te është më rëndësishme pa mja që e shetek në në esaj. Andaj, bërshamë një familje ku në do në këso konfunzionit. Fëmijë të vinë situatat vështira që nuk kanë zhje dhe pastaj. Nuk dinë që farë për bëhet. Nuk duhet që fëmijë e tanë të i silim në kësitatë të këti konfunzionit. Por duhet q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 ojë çikëni besuar pse e thuani ja që nuk e veprani padigjener kur fmiu fmiu nuk është as nënë naty ose babën e tij duke zbatuar diçka çaj tashmë e kam thosur se është e mirë të kaj krijuhet atë konfuzion i shtuar krahas tej kundërtime që përmena pse a thu vol pse kokë sikur nuk mund të ndoshta nuk mund të percepton arsye që mund të ketë nën anë katëritëm apo baban katëritëm pani pata ros në paradis odita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 Përndaj, sa so konfuzionin, sa so problemin mund të shkaktojmë në familje, në mëminin kur ne braktisim një urën të Allah të Azhel, për të cilin dëshirojmë të edukujmë fëmijën të anë të ardhën. Kjo është problem. Qëfar të thua është fëmijës kër e shepër shambullë pëse nuk falët baba, pëse nuk falët nona, pëse nuk është është mbuluar, pëse, pëse, a është keqë më falë, ndaj shikonë,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 Të, të nga se poteshti me rëndësishme, të, të mesin nëraime e do të mbulohi. Dhe evanën Shamin, dhe ma vonë pasaj, duke u dukuar, duke u ushqyraja, apo me këtë përstjypje, pa dushim se, arinë një bindje të keqin negative, që Shaminë është penges, është erënd, e kështu më radhë, dhe ti bërë shkaktare, apo që edhe një individ të shtohet karavanit të atyre që refuzojnë, të zbatojnë urë në latë t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 në një situatë të palakmushme të mos pajtimeve ose të problemeve të ndryshme ose të mungesë e lumëturisë ose të shkaparder dhe shpëndarës e kështu me ratë të lojeve të ndryshme të problemeve që mund të shfaqen kur dy prendit nuk janë shëmbëltyr për njëritet i filemisht dhe pasaj nuk janë shëmbëltyr e mirë për fmit e tjune ndaj qëfar mund të themi një fmiu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 sa bukur është, sa mirë është obligative dhe sa vazhdimisht i silët në kokëse po në nejime në kësh kështu. Andaj, edhe një rast ka ndodhë edhe nga shumë rast që ka ndodhë e se fëmija ka qef me e pa në në në që shumë asë mire dhe sa nuk e shek shtut i shkaktojnë dhimbje andaj, me qëfar të drejt i shkaktojmë këso dhimbje fëmive tanë, pa të drejt duke e vonuar në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 Në sotietra, në rrugën e dhimbjes, nuk mund të nden diet i gëzuar. Fëmiu i cili e dënë se një punë është e keqe përshëmbull, e dënë se kanë dëgjuar se bigjozi shkatërron familje, kanë dëgjuar se bastoria prish familje, shpenzon para me të madhe, sille kollaps në familje. Do të shëhë babën ti, e tij duke plocuar aty, bash nuk mund të jetë i lumtur Kuraj. Ai mund nuk ia ja, prish minin. Wallah ja thën buzqeshën, për çfarë arsye? Për një erbth të thjesht. Nuk e kemi, nuk na kanë borë fëmia, kët konfuzion. Dhe kët uhti që ne u afusëm aty me vonimin e praktikës, ta sa që ne them se është e keq. Andaj nëse fëmia i të kop, një nga ato fletoret e bastorëve e mush, çfarë i bën ti? Ja kop, ti nuk bën kështu më po. Ai dëshon në kok guzim tot, po ti babë të bëj po Unë kam çë me bëj çfarë bën ti? Prandaj ai më njerë thێت shpirtresht. Ngaçë thot në qofsë është e keq. Pse atë baba bën keq? Në qoftë nuk është e mirë, pse baba bën nukon, pse baba bën të ç'i nuk është e mirë ose nëna. Prandaj një familje është sigurt, një familje lumtur është ai familje që la shndrrën teorinë në praktik. Atë që i thot fëmijës është e mirë e bën vetë.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 të jemi shembul për fëmi ton, mos të kryem konfunzuna dhe huti, mos të ushqim fëmije ton teorikisht, se kjo punë është e mirë, pastaj tua demantojmë praktikisht me vipra tona. Nga se dije, fëmija do të merë atë që eshen nga ti, ju atë që e ndëgjen. Ose për ndryshe Allah në ruajt, do të shëndrojt në një demagog, në një hipokrit që është mësu të thot dheqë e të bëndi qteterë.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 do të do të mbjellim vallahi do të mbjellim tek fëmijët e ton disa vetiçe nesër atë vetvetiu do të na bëjmë probleme nevet në familjen ton para se të bëjmë probleme në shoqëri mjafton të përdosh një demagog në shoqëri mjafton ti afrosh shoqërisë një hipokrit i cili nuk e ka gajle të thotë diç e të vepron diç të kundërt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 dhe fillan të ashtë të laston këtë, duke i nënqmuar të tjërë, duke i dhën këti shumë, e të tjërë duke i privuar. Kërë në luar. Mohamedi sasë më ka honë, të këlla, fa' dili ubejnë e uladikun fi, fil ata. Keni frikë Allahun, dhe bëvni të drejtë mëstmive, mëstmive të juaj në dhënje. Dhe kja drejtësi nuk nëmkuptan që gjithë mund të japështë njejtë,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 Jo t'i jo barazojmë një, si këj që është i zalshëm shkollë, si këj që nuk japë asë një lejmundi për shkollë. Jo! A ne nga njerë barazia dëmëtanë, e mos themi nga njere favorizimi të pruar të ndë një fmië sa so mund dhe të mëndërë. Por po them, drejtësia, drejtë me gjyku. Parat e gjithë dhe. A ne i pegamere, së së mënda, ka ndaluar, që kur bje fjole përdhurata, përdhënje, të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 të fillon që mësë me konsideru të arriturit mësin privilegjë. Arrin të kupton që mësë të nderë, arrin të, të kupton se siel e a mirë nuk qënë ka rëndësishme, se si, si arritan shkollë, si nuk arritan shkollë dhe qëka, si isha i sielëshme, si isha i paseshme, se mënësi, baba gjithë më laston mu dhe më japë mu. Kushe ka prishë, baba i ti, në nëti. Të ke pëtëri më bënë probleme, shkakton të tërmetë në familje,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 bënë shemboltyr para fmive, se si duhet të respektuar të buri me gruan, se si duhet të bashkunojnë, edhe këtë duhet t'in shembol. Andaj, drejtsia me speshartve, dhe drejtsia pasë në rapartë me fmit, është gjithashto një bazë, e rëndësyshme, me cilën dërtojtë lëmëturja familjara. Një njëri ka qenë djallë i një familje shumë të sjelëshme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 aja ka fitu një përshtypje se burri ka të drejtë, ma dhe duhet që sartë komunikon me grunet ti, të komunikon nga pozioni mretit, nësa gruja gjithë mund nga pozioni robit. Aja kështë shmsus, ka pa vërgjën tjetër, tjetës bashkëtore. Nëso kjoj djallë, o, së shumë i sjallë shumë. Përën të ti, shemblë në dreci, shemblë në bashkëpunim, shemblë në të shuri. Dhe kjoj atë edukat që ka marë, dëshiran tashma, ta gëzën se bashku me gruna ti. Qëfarë ka ndohë? Soherë a i posilët mirë me gruna ti, po shkonë punë për atrat, si e thratë, sije, a je mirë, a ke poshu, a ke flajtë, kësë marod, a je nukë mësukë, kësë me në gjuhë. Gjitha këto të mira, që pëj në dëgjën nga burë i saj, a dhe si pëj kuptan, a je pëj kuptan gjithmonë me 200 rezervë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 Me drejt si nuk po shkon, unë unë po jam i drejt me të, ose kjo kët ai meriton si grua. Burri kur sillet mirë me gruan e tij nuk i bën nder. Jo, i respekton një të drejtë themelore që e ka gruaja. Edhe gruaja gjithashtu në raport me burrin. Por sot kës po kupton kështu. Atëherë shndrohet në dhunues. Vërtet gritërin përpllos telefonin apo vjen në shtëpi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 Apo, dhe pasaj kjo përsisit. Tek gjenatat e gjenatat e të tjera. Dhe risa, so, dohë që gjenatat të kuptojnë si kjo gabimi ashtë të prindve, dhe një vazhdojmë ashtu si kurse kemi kuptuar. Përndaj, dritësia, shikua në ruar, me smive, dritësia me të bësharëve, nësill dhe shuri, nësill dhe mëturi. Përndaj, të ruemi, timet të kujdeshëm, mos të shkaktojmë qarje, mos të shkaktojmë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 A shpresoj që për gjithë ato të jemi të interesuar. Prandaj ato tre para që i kam thënë në takimin e kaluar, të jemi të kujdesshëm në procedë, të respektojmë procedurat fetare të ndershme deri tek kurora, deri tek martesa. Kur bëhet martesa, marr veshë me kuptimit referenca jonë për këtë jetë. Mos pajtimet, pajtimet që ka të qoftë, është fjala e Allahut asojt. Dhe pastaj praktikisht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 Pra, në këtu e bëm një shkëputje dhe pastaj rikëthemi përsëri me lene Allahot Azogel me inkuadrimin e telefonatove të juaja, andaj në ndeshtë një Zotë Gjellavaraj është për lefët. <mimit>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 Thejes ka ndo... është me tëm pazi, no? Ah. E kom një Facebook direkt e kom bo ashtë të cishë e do në theje pa ka shumë një qa, kum shku direkt E shtetë mu i thejes me to... Amo... Pa shtetë mu si, i e të kërku ajo ndongje Dukë i në këtë ajo s'gjë nasë në familje U ka s'pruzë zëte... Amo qëfar të bëjt është? Amo... Kam drejt... Për shamull... Ashtë qurë të pëdrejtësi... Apo nëse nëzda nes namazë e malë këj Pan ndorë të shumë me mu Po kam shumë cytje Në ndimet kësia Edhepse Allah më ka kompenzun i të amyri në imon Kan grit e, Kuptohet që nëzda fejet në nërmal që Edhepo në këmbona shtë agavime Për jodhë që të më thonë të maralqme Që anë e di që mëni Mëni ndon me Allah rëndonjen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 e lijuara, fetarët dhe kërkuara, 7-8 mujë kemi kaluar, mirë po fatkecishë, subhana, si pas gjykime të këti thirësi, të këti vlau tënë, thëtë se e ka zënjë amorellitet në prostitution dhe e kalshuar dhe si pasoj, e kësaj goditje që ka përtu, ka të cytet e shumë ta shqecime, aliot me e malkua pëtën. Filem e, e shtimi, lëndëruar, elhamdëna që Allahu Azogjel të karua e tur që me një vajtë të tilë, për thëmë, në basë gjykimit tëndë, nuk pa e di kush është asë shfarë për fërështë gjithasë e bëjtë fjallë, për për pa thëmë elhamdullë asë, se, se Allah e gjellatë paskarua e tur, që mësë dëvajrësh me tutje me te duke u thëluar njët bashkëtore me tepër, e që pas taj edhe si grua ta mërë ftyrën, edhe si nëne në fëmijë fëtu ta mërë ftyrën,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 një grua të pasër si kur që e vetë. A në kjo ka ndodhë, është sprov, ka kaluar, dhe mëndaj që nuk du është muar me te. As në kuptim të mendimeve dhe preokupimeve, por as në kuptim të malkimeve. Ma se malka, në qofë se e përmen dë njëherë, apo, thuj Allahu e udëzoft. Se ma mire të Allahu më udëzo, aja ka mërë fund, qëfar do bije kje në qofë se Allahu e malkat? Nuk kje do bije. Aja që të ka bërë, e ka mërë fundë. Andaj duhet të më që, masu merë më atë kaluar, konsidroja një kapitu të shkuar, shikon të ardhmen, dhe shikot është dhe më tepër pak, se kon për e merë, si kurse dhe është shikot e fene saj, si kurse ka dhënë pejga meri sallam, dhe fila një jetë të rejë, Allah u gjellera komendon bërë qetar. Kemi telefonat, urnën e? Kësë salam, alaikum. Aleikum, salam, artullah ë përshendetje 87 12 pyetje nëse ka mundësi apo është patjetër është dor fyesa si pa fatitëson, do të thon traditës shqiptare dhe nuk është faktor rëndë merrit. A mund të thë vlera merrit të pifaktohet vetëm nga valza dhe gjali, domethënë apo kur zot prezenca dëshmitarëve? Po. Dhe pyetja dytë është në një rast që duhet me vetru kur përshakon në rrosim kur në ditën e xherma pak parohë kohës e namazit të gjumaz, vindjë disa mësaferët dhe ata pasaj kërëzojnë, nëse nëse nuk rime ta dhe të shkojnë, pra fatik eshtë, në thonë që të zirënë në edhe mësaferët dhe më apo gjumaz. E qartë, e qartë. Allah e shruvë lehtë, e eshtu editurim. Allah e shruvë lehtë, Allah e shruvë lehtë, Allah e shruvë lehtë, amirë da. Uh, Fejesa, dhe më thonë, për qenë valide,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 As-salamu alikum. Aleykum as-salamu al-tullah. E kam 3 në përkje, nësë kam në të imun përgjith. Po? E përkja parë pa. është, është si që faqë përblimi ka ku shë lezën kërë anën. Po? Përkja 2 është dëson që të planëtën dhe i të hanën, është të që kanë lejmu në e tja që dë tjetë që atë 24 orëve tërë. Si? E dhe tërë do tjetë, dëpër 24 orë kanë lejmu që dë t ëh <të> ashtu si çe kanë kënaimun në media dhe pyetja tjetër duat t'i a ekzistojnë UFOs, rana sa posë do të mblohemi nga ta. Allah është përblet pacëncim. Amin, amin. amin. So, është përkëshpërim për Kur'an, pejgamberi shoqë më ka thënë se për çdo shkronjë kemi nga dhjetë sevape. Jo jo alif lam mim një shkruaj, po alif shkruaj, lam shkruaj, mim shkruaj, 30 shprimi këto. Për çdo shkronjë që lexojmë në Kur'an kemi nga 10 sevape, nga dhjetësh blime të mëdhën nga Allahu subhanehu ve teala. Përsogjes kur bënim më ndër me të përfundoj Kur'anin me bu hap me për veti, me rujt për ditën e gjykimit kur Allah xhe lola shpërblet. Sepërqet asoj që kanë mëbru me dat për natë, nuk jam i informuar, po më vjen keq nuk di. Nuk kam dëgjuar për këtë. Mirpo, nëse bëhet pa po ndonjë çështë uh, të, të ndëlidur, për shembull me me lëvizjen e Dildta po të, të Hana, çështën e ndëlid kosmologjikë që shkencëtarët e kanë vërtatu, kjo nuk bie ndër diçka me me fen, ngasë ndodh që nganjë të zihet Dilli, të zihet Hana dhe kjo të, të pasojë me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 A ko kriza tiran e pas njerëzve kohshum. Kriza tiran e pas njerëzve kohshum. Ka gjën, ka, ka melajke, ka tira që na nuk i dim. Ne kemi nevojë mburrë pytyne, nga se Allah xheleluan na ka rrujë pytyne. Nuk ka nuk ka rrezikim për banorë planetëve tjetër aty ku sco rrezikim pytyne. Ka rrezik vetëm nga banorët që kemi në tokë e që janë rebelë dhe mëkatarë ndaj Allahut xhelel. Nga njerëzit dhe nga gjenet. Gjenet janë kriza që nuk i shohim, por që jetojnë në mesin ton. Mbrojtja e pëthynë është adhurimi ndaj Allahut Xhelaluha. Përmendja e Allahut e barekotala, largimi nga mëkatet, se... leximi i Kur'anit na mbron pëtynë. Çitahen çta ufot gjend që pëtyn do të mbrojtë çushm Allah Xhelaluha më rujt mos më bëndin dëm. Do të tir në ka rrezik pëtynë, gjasë Allahu thotë që ka krezatira, gjasë thotë wa ya'lamu junud rabbika illa hu. Nuk ka dinu Allah Xhelaluha as kush, por jo në formë të fortë prezantojnë. Tëna ata me ku edimë çfarë anije kozmike vinë, ku edimë çfarë këto janë fjalora. Jo këto Por në formën, në mënyrën që vetëm Allahu e din, sa janë, ku janë, si e tojnë, ne nuk dim. E jona është ta kuptojmë se e njeri është në epiqendrë. Kjo bot është, është qendrë e kosmosit. Këtu janë zhvillimet. Për tjerët, Allah Gjellup se i ka kryuar dhe që farë bëjnë e ta, nuk është për neve shumë, shumë e rëndësishme nga së nuk dimë që farë bëjnë e ta. Dhe nuk kemi rëzikë për e ty një. Kemi telefon Desha më do të bëni kritikë, ka mundsi? Po, ordon la, po. Jo, më nxjammi mund të veli jam. Po. Ëh, po du, po du më bëni pyetje aty po ka biodata të ndryshme. Pasi po përfitë zonën e xhamisë aty po ka në xhamitë po e Sodit biodata shumë të shumëta ashtu, kisha pas një kësjellë në madhon nëse ka mundsi. Po. Po. Po. Në më thonë me ikametën që po vazhdojnë me ikametët e gjata, e kështu rrothë, me rrata, me tespinë, po. se si pos... Kos... Te, a, te, te si mu të ueli, nuk banë me zinë lëka, po, po tive që i ki kirullet tira, atyja, po? Jo, veç, veç kërë nuk është me zinë, aty unë bëj me zinë lëka, po. ku që obligima të unikom gjithë, aty në gjami. Po, po, e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Edhe në që komë tje edhe pyte në dytë. Po, folë, Allah, folë. Edhe po du me ditë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 Nëse bëhet fjale për bidate, i kameti zgjeruar, por është nuk është bidat. Nga se kanë hadithi pejgamberit sasulallahu aleyhi dhe sahabeve, çë i kamet ne kanë bërë, duke thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, më thon katër herë kjo nuk është bidat. Andaj fillimisht duhet të dallojmë se çka është bidate dhe çka nuk është bidat. Apo, dhe ato që nuk kanë bidat, mos ta kundrojmë bidat, në mos të hezitojmë ta bëjmë. Nëse është a, sunet e kurgumit, ai çernë nga bidata që është për viet dhe është bidat tamam.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 në mazë djumos është zavesim i mjoftushëm për drekën. Nuk kanë më fal. Falën sunetët e pejgamberit, sosëm mas djumos. Dorso një grup i ulëvën mendojnë se përdesë nuk plotësojnë kushtet. Çmufal xhumoja, atëra ne e falim edhe drekën, apo ç'në rast se nuk kanë plotësu kushtet për xhumo, e kemi drekën të falur. Kët ata erëtojnë me kët çështje, thash për shkak se nuk plotësohat simbasyne kushti për më fal xhumo. Themi se nuk duhet besojtaren me adru Allahu xhalla ola me çim dyshë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 Për dhe me saj që kje qështja duhet të reguluat dal nga dal mirë pa duhet të sjarot në basta sa që ulemat e kanë sjaruar dhe e kanë përmendun në par libet e tyne Allahu edhe në masmiri Kemi telefonat Salam Aleikum Aleikum Salam eh, Desa me, me pyth për emrin Anik ashtë tre mërë muslimanëve ka dhe me sa një kallë me sa nga ma imi handzit dialet Anik apo Anik Po Anik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 në fakt të shpendota dhe alkohol, e të? Pa. E di që në fakt të laj malkon shtetët grupe, njëma të në të nërmër që vëroka dhe mu. Kësërë për problem, o, modë, të kam probleme, në në mokën atë me fërë, shpend shpën që më bjehë një të mërë kaze. Pa. Mm, si që është në kohë nërësot dhe të shtirë me i më punë. Pa. Në fakt dhe tyra e më është një përzisë, u vetë dalojt amo që në Evropë janë të dik, I think I'm on a federal families of Yemenis Jana because of the refugees. Po, po të kuptoj, e çort, e çort. Ë e çort. Ë ne do që të jemi ata që punojmë, angazhohemi për siguruar, do të thotë, të, të hyra familjes tonë. Por nuk duhet edhe çikëmër tek sa të bëjmë edhe pun që Allah xhallah i ka mallkuar dhe i ka ndaluar. Andaj punë jotën kad depo Pariso kad bëj me alkulin, ti e bart alkulin, ti e din shumë mirë se pe ka mësuar ka mallkuar 10 persona, një ndër ta është ai që bart. Andaj që bart është i mallkuar. Prandaj i ka është ndaluar. Mir po po të them që filloa që nga tash me kërku një pun të të në kërkim i punë tjetër. Ji gjithmonë kërkim, kërkim të punës së të tjetër të inshallah, Allahu jelleu ala të bëj zgjidhje me Lena Allahu ta xhelaf. Ti je me telefonat urdani? Po urdani? Nuk okay, e di a kemi në linjë? Regjia më bërë me di e se kemi në linjë? Po, pa urna, urna. Uh, Dershtam të, të pojë kytje, dhe qa do nëfam në po, pe nga mirë në lejtë selam vë ndër. Pa. Uh, dhe dhysh e posh dhe dhe dhe që isha e potra dhe gësha selam vë atë në kita. Qysh uh, të do kja pe nga mirë është? Qysh të do kja pe nga mirë është? Qysh të do kja pe nga mirë është? Qysh i ka pas flatë të, të, të, të, të mi e kër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 të kudesh për vërbimit dhe tuja, të pasash Muhammedin sallallahu a.sallam, dhe inshallah kjo është një shenj e mirë nga në Allah Gjellewalla, një shenj përgzu se shpesaj për ty, inshallah. Kimi telefonat, urna? Selam aleikum. Aleikum, selam artullah. Uh, kam një të kujtje. Një ditë kam pregatit një uh, shka grom, pala qinë nga një të rast, edhe duke në granë të punë në kapalaqin ka e fundit në dele shkru e emni Allah në gjuhën alabe duke me trevehune e këmë quru të mihoj se aje ka vërtët tu që është emni Allah në gjuhë alabe po so, më të shalat pak ma shumë ako këtë diskatimia e qka është e traksish Allah juhle, e qërë vëllë e qartë, e qartë, amin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 tanunci për me me ilat dyat fund për më mm herë, -hmm. dhe pyetja dy e dytë ka të bëjë se a konsiderohet më ushtar nëse punojmë në Prishtinë apo në zonë ditë nga Mitrovica. Po. Allahu yushli. Selamun aleykum. Nëse për kët update-it do të thotë, ë, këtu diçka ka bërë për qëllim. Ë, thonë se nëse lëmë këmbën e djathtë dhe pastaj vesh këpucën.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 Për më për dorë, e mbath mesën. Pastaj e lën këmbën e majt dhe e mbath mesën, themi se nuk lejohet me i përdorsi meste. Pse? Ngase nuk i ke vesh të dyjat me abdes. Do sa kushti i përdorimit të mesteve është që të veshën me abdes. Ngase ke vesh të djathtën, hala pa marr abdes mirë, nga se kam me këmbën e majt, andaj e mbathura e mesteve në këmbën e djatht konsiderohet e mbathur pa abdes. Prandaj vetëm nëse dëm i përdorsi meste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 E këm lënë e djallë, jem në namë që të të dhe djetë. O? Oh. Edhe... Në kanë qitë përshqisë, më ka dhejtë burë, asë pas, më lënë me pasë kërgjë me smukë për paralizë e për zemë me. E tash... Asë po, rit, djetë, më lënë me po rritë, të një ka bu të të dhe djetë të martu e këtë një djetën. A i kërgjohë, unë jem një që është, ashtë... E djallë, djallë nuk do mu kujdes për ty, asë me të pa dj E jo, djolli, heqa, su më fërin, telefon më amë shenj, pështina ta, po të të katat mi, taj su më dëmohën, se, se su më kërgjo, për që të të gjithë, të të të zadnija. Po, po, po. Të farë kësive, po më jetë të të, shonë jenë e smu, prafë. Po, po, po. Po, inshallah, tjapin për iqin, inshallah, bëndinat. Vëlla, kjo është një rast, të me rusë, fatkecështë, që birë, apo t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 Në dhe l'hu të Allah ju të vërë, Allah ju të vërë, in shaa Allah dhe banëzë zihtë në qëdri të ima. Kimi telefonat, orëna në? Orëna? Selamu alikum ëmës. Aleykumus selam. Në për e dhe dhe më të bërë. Për fa'le Allah. Në e kalm në shërë që kompojë dë përënë, në të të vet në e rë, e mulët me alë onë të topë në e diçhë qëha, qëtë qëtë qëha për ziqë, në fërë qëhë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 Çiko detoret e vetamavon. Po nëse në ja ke dhënë mbarg, ti aty lyp 20000 euro, fitoja a humbia ty të intereson? Atë në këtë rast nuk bën më marr ato 500 euro, 500 euro të fitimit, ngase duhet munda edhe humbja dhe fitimi bashk. Po nëse ti e ndon me të veç fitimin, ndosë ajo e bën rrezikun e humbjes, këtë rast nuk bën ngase nuk lehu të më dëmtoni rapol në kurrez të fitimit të tjetrës sapo. Kemi telefonat Urbanë? Faleminderit mamë. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Gjitha me bërë bon një pyqe. Po. A e konë haram gjëna që me thonë nëse një zhajguritë më shetë po shamin, jetojmë në një shpi. Po. E qartë? E qartë? E qartë? Sajmë gjeritë. Ko është një? Pa, ko është problem kur jetojnë në bashkala këtë madhë që gruja me shamin të kujdesit vërshimi për shaminësaj? Nduhet ndajnë nga njerë me e po, dikur që nuk duhet me po. Por duhet e bo sabër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 Për më te kënë kemë nuk është të shpi, aje është funë, shpi t'ka pa, ru ju, mbullau, të të tërë shka është ka. Për me qëllim nuk ban më dojtë partijë Parshami, se është të ndaluar atë. Kemi telefonatë, mërdojnë e? Orna. Aleykum, assalam. Së të gjithë, dhe mërdojnë. Mirë, alhamdullar. Në gjithë të mëtë vetë, është të dhe gjithë në shku në Siri. Kumë shku në Siri? �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 Andaj, në basë regullar fetare, ne nuk e kemi obligime shku në ciri me luftuatje. Jo, nga sa ta nuk ka nevoj për neve në kuptimin fizikë, nuk ka nevoj ata për uh, ushtarë, kanë ata popël sa dursh për në bërë këtë qështje. Andaj, mendoj si na nuk e kemi obligime shkuatje, ma dje, ma dje, mundet shkurja e jone pa organizume, pa kontrolume, me bët dhe ma shumë së dobi. Cikur që kanë do në dhisa raste për shumëll që uh, odhecia për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 Jena nga 12 dhja pënujna nga kajota, nga është i kemi për e kësë standër. Kajota bastore? Kësë e parota. Po, po, po, po, po, po. Qa për nërmanja, këjena nga ramë që pënujna se tjetër për nuk për mënë gjojnë. Po, po, qartë ola, shala tjepi përgjistë ashtë, në shala. Dhe që... U bëvla, u bënë regullë. Për problemet e telefonat, pra... Atani... Urna? Salamu alikum. Aleykum, salamut Allah. E kam një bëkë këtja. Po, follow. Ato <tip> apin rrugë që dalen... që shtipnis... që shtipnis në pal... që janë në një njërë në markë, janë krijeta s'zotit... Onë në në bërësë që... të shpeshë ndoë që jahë... nërmallë s'zotit... Ja, eftë dikoj pëshiren i dhime të dë njere që i kërkanë Po? Më në faktë vë ta përvej këtë pytev që me dhe me me odhëm dhije dhe tjetër dhe se janë fa shumë tjetë që ngu që ti të fjanë Po? Që nuk është, nuk unë i nuk dhe përvej që në është gjuna asë haram dhe dhe përvej me ndhime të tjetër dhe zonë që ja janë të përgume, ja ne nena i knena i në përmire ashtë të vërtej që Seri, atë e Ardinia, një tetë që ka vënë për i ta Allahu e shkrua, domoshi nga parafisë që është Zana i votën. Po, po, po, është qort. Dita numër 12. Po. Unë negrës. Ah, po shalom Austin Lowten. Nuk e hiq 37 në ky balman. Për çka çka? E jek një mikrotalestatik një kërmirës dhe thot e kam një atë në botë një kërën po dhe të ndelë taman, të ndelë lëshënjë të mikrotal. Pa, pa e qartë. E dhe pas të asë dhëna më bëkërë. Pa, pa, pa e qartë. Selevat. Po, po, po, Aleikum, selevat. <hë> me ka që dhe e përmbyllin mundësin për të inkaturim e telefonatë me ke qartë dhe pse shumë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 Po shaqo kjo punë os ja, sunë këto s'muna po punu, unë këto s'muna më bajt, vullai doshën. Pra ne kanë një punë që do të na shkëmbenon. Edhe lutesh më shumë, po fitojë ka fotën hallad. Çe me njerë shtëpia. Vullai puna në ambasador është haram, nuk mund ta e bëj hallad për çfarë dë arsye. Qase tërë veprë është haram aty. Këto ti çka bëhet është haram, këto ti çka bëhet është ndalume, këta çka fitojë është ndalume. S'ka aty kur gjë në cent hallad aty sen. Këto haram është aty. Dai duhet më ikë pjetë me vënë vullai na ruaj. Tot mirëksatu të duna po fshin, hidhnimi Allahut, mallkimi Allahut, dënimi Allahut asojë. Asoj pa mund më pa sherrn Allahut në rrugë. Me pa sherrn veten tuaj në familjen tuaj, Allah, Allah mos e bof. Për ndërlargo për sa i valla, për hidhit Allahut asojë. Dhe kërko punë sinqerisht. Allahu xhellahu rekomë pozitë inshallah. Allahu xhellahu rekomë pozitë, por mos zgjedh. Punë punë që punohet e ndershme, e lejuar punë. Po mund të jet pak më shumë punu pak po më e ndershme, po lëto bashmë sprish punë.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 Lajmru dhe kan zën më të madhe duke vepruar këtë tip. A dhe ne ne nuk duhet të sikuar se sa po japim, por duhet të sikuar se ku po japim. A harm dorë sigurt apo shkon ku duhet. Tani elhamna kemi shumë familje, por duhet të kemi shumë familje që mundemi që, që ndihmojmë dhe të ndihmojmë vetimet të sigurta për shkon dorë sigurte, etimeve ndryshëm në shkollë me shku. Fëmijën e kin shkollë, mundesh me kuptuar bazë djalit ton vajzën se sa fëmi në shkollë nuk kanë flutur nuk kanë laps. Leja ty ne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 Duhet këtë institujanë shtetënë që miret me ta dhe, caktuar, i strehënë dhe përmes kanale të sakturë a ndihmonë, por jo është me kasënë për rrugë, duke, duke u vërsunën mbi makinë, duke bërë bëjnë e lajë, duke bërë fjallë, nuk është pame shumë e pahishme. Dhe që se ne japim, i apim, i kontribuim kësë pame të pahishme. Dhe nuk duhet nga njetë të simulajnë emocioni, për gjuna e s'ka gale, jo, duhet të organizohemi që ata të liruim nga rruga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 Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha